Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala Alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum ihsanin Ila yawm al Wa sallama tasliman Kathira amma ba'd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 Dan juga orang-orang yang menyekiti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin sekalian para jamaah umrah Para penjara masjid Nabawi dan juga para muqimin Semoga Allah SWT Menjadikan kita termasuk orang-orang yang apabila diberikan nikmat Bersyukur kepada Allah Dan apabila diberikan musibah bersabar, karena Allah Swt dan termasuk orang-orang yang apabila berdosa dan melakukan kemaksiatan segera dia beristighfar dan bertobat kepada Allah Azza Wajalla. Sebagian ulama mengatakan tiga perkara ini adalah kunci dari kebahagiaan seseorang atau ciri dari kebahagiaan seseorang. Apabila diberikan nikmat bersyukur, apabila diberikan musibah dia bersabar Dan apabila dia berdosa maka dia sederah beristighfar kepada Allah Azza wa Jal Ini adalah majlis yang kelima Dari penjelasan kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang dikarang oleh Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al rahimahullah. Seorang ulama yang meninggal pada tahun 321 um hijriah, awal abad yang keempat, dan isi kitab ini adalah penjelasan secara singkat aqidah al-husunah wal-jamaah, dan pelajaran aqidah di dalam Islam adalah pelajaran yang paling penting, lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain. Lebih penting daripada fikih, Lebih penting daripada usul fikih, Lebih penting daripada nakmu, lebih penting daripada sorab dan seterusnya Dan di sana ada perkara-perkara akidah Yang wajib dipelajari oleh seorang muslim Dan hukumnya fardu'ain Seperti misalnya mempelajari tentang perhubungan iman Dan pengertiannya dan pemahamannya secara global makanya adalah merupakan kewajiban seorang muslim dan juga muslimah untuk mempelajari Rukun iman ini adalah usul dia adalah pokok di dalam agama kita oleh kerana itu kewajiban kita mempelajari tentang iman kepada Allah, beriman kepada Rasul beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab beriman kepada tafdir dan juga beriman dengan hari akhir Kemudian kita sudah sampai pada ucapan muallif, ucapan pengarang di dalam kitab ini. Wala illa ma yurid. illa ma yurida. Kemudian kita lanjutkan ucapan beliau di dalam kitab Al Aqidah al Tahawiyah ini. Beliau mengatakan selanjutnya La tabluhu al-awham. Walau tudrakuh al-afham, walau yusbuhul anam, bermaksudkan, la tablukuh al-awham, walau tudrakuh al-afham, walau yusbuhul anam. Yang artinya, Allah SWT tidak sampai kepadanya khayalan-khayalan. Dan pemahaman tidak akan meliputinya Dan Allah SWT tidak serupa dengan Al-anam yaitu manusia Ini adalah ucapan selanjutnya Yang diucapkan oleh Al-Tahawi di dalam Kitab beliau Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yaitu keyakinan bahasanya Allah SWT Tidak akan sampai kepadanya khayalan-khayalan Bagaimanapun seorang menghayal tentang zat Allah s.w.t Maka dia tidak akan sampai kepadanya La tabluhu al-awham khayalan khayalan manusia tidak akan sampai Dan la tudrikuhu al-afham Pemahaman manusia Tidak akan sampai meliputi Allah Azza azawajal tidak akan sampai meliputi Allah Swt. Bagaimanapun besar akalnya, bagaimanapun pintar seseorang, maka dia tidak akan sampai bisa meliputi Allah Swt. Itu mengetahui segala sesuatu. Allah Swt. Dialah yang meliputi segala sesuatu. Adapun manusia, maka bagaimanapun ilmu yang mereka miliki maka mereka tidak akan meliputi Allah azza wajalla Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kana Allah bima ya'maluna Dan Allah Subhanahu Maha meliputi apa yang mereka kerjakan Dia tahu ya apa yang mereka kerjakan baik dilihat manusia ataupun tidak disembunyikan atau dijaharkan Allah Subhanahu ilmunya ia meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Adapun manusia, maka mereka tidak akan meliputi Allah azza wajalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yuhituna bihi 'ilman." "Wa la yuhituna bihi 'ilman." Dan mereka tidak akan bisa meliputi Allah ilmunya. Bagaimanapun kepintaran mereka, kepandaian mereka, Maka mereka tidak akan bisa meliputi Allah Azza Wajalla. Dan Allah SWT mengatakan, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٌ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءٌ Dan mereka tidak akan meliputi dari ilmunya kecuali apa yang Allah pun daging. Manusia adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Meskipun mereka adalah manusia yang berakal dan Allah berikan kepada mereka akal dan juga ilmu, tetapi ilmu yang mereka miliki terbatas. Tidak akan mungkin mereka bisa meliputi ilmu Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT memakakan, لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصارا. Tidak terdengar al-Abzal, walaupun dia terdengar al-Abzal. Dan Allah Swt tidak akan bisa diliputi oleh penglihatan-penglihatan. Penglihatan manusia adalah penglihatan yang terbatas. Dan Allah Swt adalah Dzat yang Maha azim, yang Maha Besar, Al-Kabir, Al-Ali yang Maha Tinggi. Adapun penglihatan manusia, maka penglihatan mereka adalah penglihatan yang sangat terbatas dan penuh dengan kekurangan. La tudri'kul absar. Penglihatan manusia tidak akan bisa meliputi Allah Azza Wajalla. Jum. Wa huwa yudri'kul absar. Adapun Allah SWT, maka dia bisa atau meliputi pandangan-pandangan manusia. Penglihatan Allah SWT melibuti penglihatan manusia. Ya Allah SWT melihat apa yang mereka lihat. Mengilmui apa yang mereka kerjakan. La tu dirikul al-absar wa huwa yudirikul al-absar. Ini semua menunjukkan kepada kita apa yang disampaikan oleh pengarang di sini. Bahasanya khayalan manusia Bagaimanapun dia menghayal maka tidak akan bisa Mengetahui tidak akan sampai kepada Mengetahui dari Allah Azza wa Jal Allah SWT Bagaimanapun khayalan manusia Maka tidak akan sampai, sampai dia kepada Hakikat dari dari Allah SWT Dan Allah SWT Telah mengabarkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW tentang sifat-sifatnya dan ini adalah satu-satunya cara kita untuk mengenal Allah SWT yaitu dengan membaca dan juga meyakini apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasulullah SAW karena Allah SWT tidak, tidak dilihat di dunia dan kita tidak pernah melihat sesuatu yang serupa dengan Allah. Karena Allah Muhaadzat mengabarkan, لا يَسْتَمِتُ لِهِ شَيْءَ tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Wajalla. Dan satu-satunya cara untuk mengenal Allah hanyalah dengan membaca apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan bahasanya untuk mengenal sesuatu Ada tiga cara Mengenal sesuatu ada tiga cara Yang pertama Mengenal sesuatu dengan melihatnya Mengenal sesuatu dengan cara melihatnya Atau yang kedua mengenal sesuatu Dengan melihat sesuatu yang semisal dengan dia Mengenal sesuatu dengan melihat Perkara yang semisal dengan sesuatu tersebut Atau yang ketiga Mengenal sesuatu dengan mendengar kabar-kabar tentang sesuatu tersebut Mengenal sesuatu dengan mendengar Kabar-kabar, berita-berita tentang sesuatu tersebut Ini adalah tiga cara untuk mengenal sesuatu Pertama dengan melihat Atau melihat sesuatu yang semisal atau yang ketiga, mendengar sifat-sifat yang berkaitan dengan sesuatu tersebut Cara yang pertama dan kedua Tidak Allah berikan kepada kita Allah SWT tidak dilihat di dunia Allah SWT tidak dilihat di dunia Allah mengendaki manusia tidak melihat Allah SWT di dunia Kemudian yang kedua Allah SWT tidak ada yang semisal dengan dirinya tidak ada yang serupa dengan Allah Maka tersisa cara yang ketiga Yaitu mengenal Allah SWT dengan apa? Dengan membaca berita-berita Kabar-kabar yang ada di dalam Al-Quran Dan juga surah Rasulullah SAW Yang isinya adalah tentang nama Dan juga sifat Allah Azza SWT Ini adalah satu-satunya cara kita bisa mengenal Allah Allah SWT mengabarkan bahasanya Allah Al-Ali, Allah Maha Tinggi. Berarti kita yakini Allah SWT diantara namanya adalah Al-Ali dan sifat Allah adalah Al-Ulu, yaitu Allah di atas. Dari mana kita tahu? Dari kabar yang ada di dalam Al-Quran. Kita mensifatkan Allah, bahasanya Allah adalah Zat yang memiliki rahmat. Dari mana kita tahu dan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW? Allah mengatakan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dialah Allah SWT yang maha pengasih dan juga lagi maha penyayang. Maka kita katakan dan kita yakini Allah di antara namanya adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan sifatnya adalah memiliki sifat Rahmah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan di dalam hadis-hadis yang sahih bahawa saya Allah Swt ar-Rahman dan Dia Allah Swt memiliki sifat rahmah. Inilah cara satu-satunya kita mengenal Allah Azza Wajalla. Tidak dengan khayalan-khayalan, ya tidak dengan khayalan-khayalan manusia. Satu-satunya cara adalah dengan Mendengar apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau digabarkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Wanatu diriku al-afham. Demikian pula pemahaman manusia tidak akan bisa sampai yudrik, Yaitu memahami semuanya. Allah Swt adalah yang maha tinggi, yang maha luas, yang ilmunya maha luas. Sementara kita Pemahaman kita, akal kita adalah pemahaman yang serba kekurangan. Kemudian beliau katakan, "Wala yusbihul anam" dan Allah Swt tidak ada yang tidak serupa dengan al anam. Tidak serupa dengan al anam. Ada yang mengatakan al anam di sini adalah makhluk secara umum. Dan ada yang mengatakan al anam di sini adalah Attaqalain, yaitu Jin dan juga manusia. Dan ada yang mengkhususkan bahasanya dimasuk dengan al-anam. Di sini adalah manusia. Wallahu a'la ha lil anam. Dan bumi Allah jadikan bagi al-anam, yaitu bagi manusia. Allah swt di antara, di antara keyakinan kita bahasanya sifat Allah swt tidak serupa dengan sifat makhluknya. Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya dan dalilnya di dalam Al-Quran di dalam beberapa tempat di antaranya dalam Firman Allah لا يساك ميتني شيء tidak ada yang serupa dengan dirinya dan Allah Swt mengatakan hal takalamulah samiyan apakah engkau mengetahui sesuatu yang serupa dengan Allah ini adalah istifham ingkari, ini adalah pertanyaan yang isinya adalah pengingkaran Artinya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Wajalla. Apabila Allah SWT Mengabarkan kepada kita tentang sebuah sifat Maka yakinilah bahasanya sifat tersebut Tidak sama dengan sifat makhluk Apabila Allah SWT mengabarkan kepada kita tentang sebuah sifat Maka yakinilah bahasanya sifat tersebut Tidak sama dengan sifat makhluk kita tetapkan nama tersebut karena kewajiban kita sebagai seorang yang beriman adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan menetapkan apa yang Rasulullah SAW tetapkan apabila Allah SWT mengagarkan Allah memiliki sifat demikian dan demikian Rasulullah SAW menetapkan Allah memiliki sifat demikian dan demikian maka kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang beriman Kewajiban kita adalah mendengar dan taat Beriman dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan juga Rasulnya Kita tetapkan sifat tersebut sebagaimana datangnya Tetapi harus kita yakini Sifat tersebut tidak sama dengan sifat kita Dengan demikian kita menggabungkan dua perkara Yang pertama kita menetapkan Dan kita tidak menolak Kemudian yang kedua, kita tetapkan puasanya sifat tersebut tidak sama dengan sifat makhluk. Artinya kita menjauhkan diri kita dari tasbih. Yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan ini adalah cara ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah. Nama dan juga sifat Allah SWT. Mereka mengumpulkan dua perkara. Yang pertama mereka menetapkan. Nama dan juga sifat Allah SWT. Sebagaimana datangnya. Kemudian yang kedua, mereka tidak menyerupakan nama dan juga sifat Allah dengan makhluk. Dan kalau Allah SWT mengabarkan kepada kita dengan sebuah sifat, kemudian kita menetapkan sifat tersebut, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan, dengan makhluk. Karena menetapkan Ada dua, ada sebagian orang menetapkan Sifat bagi Allah Dan dia menyerupakan sifat tersebut Dengan sifat makhluk, maka ini Dilarang Dan ini adalah haram dan bisa mengeluarkan Seseorang dari agama Islam Yang kedua Menetapkan sifat bagi Allah Tetapi meyakini Di dalam hatinya bahwasanya sifat ini Tidak sama dengan sifat Makhluk, dan inilah yang diminta Dari kita sebagai seorang Muslim yaitu meyakini sifat Allah dan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia Allah SWT adalah zat yang maha mendengar dan juga maha melihat kita yakini tidak ada yang serupa dengan Allah dan kita tetapkan bahwasanya Allah maha mendengar dan juga maha melihat dan samanya sebuah nama tidak mengharuskan sama hakikatnya. Sama di dalam nama tidak harus sama hakikatnya. Allah Subhanahu Wa Taala di antara namanya adalah Ar-Rahman yang artinya apa? Yang Maha Penyayang. Allah memiliki sifat Ar-Rahman Yaitu sifat penyayang, sifat menyayangi. Makhluk memiliki sifat sayang enggak? Memiliki sifat kasih sayang. Ibu kita menyayangi diri kita, kita menyayangi anak kita. Artinya kita juga memiliki sifat rahmah. Ketika Allah mengabarkan bahwasanya Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan Dia adalah Dzurrahmah yang memiliki kasih sayang, kita tetapkan sebagai seorang muslim bahwasanya Allah memiliki sifat rahmah. Bersamaan dengan itu, kita yakini bahwasanya rahmat Allah tidak sama dengan rahmat makhluk. Sama namanya itu rahmat, tetapi hakikatnya berbeda. Sifat rahmat yang dimiliki oleh Allah dengan sifat rahmat yang dimiliki oleh makhluk berbeda. Sifat rahmat bagi Allah adalah rahmat yang sempurna. Adapun rahmat yang diberikan oleh manusia Maka rahmat dia Sesuai dengan keadaan dia sebagai seorang manusia Contoh yang lain Allah SWT mengabarkan Bahasanya Allah SWT adalah As-Sami' ah. Yang mahal Mendengar Dan kita yakin di dalam hati kita Menetapkan bahasanya Allah memiliki sifat As-Sama' Yaitu mendengar Dan kita tahu bahasanya makhluk mereka juga memiliki pendengaran Manusia mendengar Hewan juga mendengar Kita memiliki sifat mendengar Dan Allah SWT juga memiliki sifat mendengar Tapi harus kita yakini Bahwa sifat pendengaran yang Allah miliki Tidak sama dengan sifat mendengar yang dimiliki oleh manusia Seandainya atau sekarang seandainya kita Mengatakan Kita yakini dan kita tetapkan Allah maha mendengar dan memiliki sifat mendengar. Apakah berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Siapanya? Tidak. Ketika kita meyakini dan menetapkan Allah maha mendengar, sekaligus kita meyakini bahwasannya pendengaran Allah adalah pendengaran yang sangat sempurna, tidak sama dengan pendengaran yang dimiliki oleh, oleh makhluk. Dan ini yang kadang tidak dipahami oleh sebagian. Ketika mendengar seseorang mengatakan, saya menetapkan sifat bagi Allah, langsung terbesar di dalam hatinya bahwa dia sedang musyabdi. Dia sedang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal tidak demikian. Menetapkan sifat bagi Allah, sekali lagi ada dua. Ada sebagian orang menetapkan, dan dia menyerupakan, tapi di sana ada sebagian orang menetapkan dan dia tidak menyeru menyerupakan. Dan inilah yang diyakini oleh al-Sunnah wal-Jamaah menetapkan sebagaimana datangnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dia tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Nah, hanya sekedar contoh. Dan seluruh sifat Allah Swt, baik yang berarti ya maupun yang fali fa fali yang berkaitan dengan darat Allah maupun yang berkaitan dengan amalan-amalan dan juga fiil-fiil Allah maka semuanya dengan cara yang sama kita yakin kita tetapkan sebagaimana datangnya tapi tidak boleh kita serupakan sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk contoh yang lain misalnya Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran Ar-Rahmanu al Ar arshista istawa. Al-Rahmanu, Ar pada aras istiwa. Al-Rahman, ya Allah swt, beristiwa di atas arsh. Allah swt beristiwa di atas arsh. Ini adalah ayat tentang sifat di antara sifat-sifat Allah Azza Wajalla. Di antara sifat Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran adalah sifat al-istiwa yang artinya di dalam bahasa Arab adalah ala wardafahat was-taqar. Meninggi dan juga menetap. Maknanya maklum, maknanya diketahui oleh orang-orang Arab. Mereka mengetahui makna istilah. Bagaimana sikap kita sebagai seorang Muslim sama dengan tadi. Ini adalah ayat Allah dan tidak mungkin Allah berdusta. Dan harus kita yakini dan kita benarkan kita imani Allah Swt di antara sifatnya adalah. Beristiwa di atas ars Sekaligus Dan dalam satu waktu kita meyakini Istiwanya Allah Tidak sama dengan istiwanya makhluk. Istiwanya Allah adalah bijalali, Sesuai dengan keagungan Allah SWT Dan kita tidak diberitahu bagaimananya tapi kita yakinnya Allah beristiwa di atas arsh, sesuai dengan keagungan Allah, dan tidak sama dengan istiwa yang dilakukan oleh, oleh mahluk. Suatu hari Al-Imam Malik bin Anas, dan beliau adalah imam penduduk medinah di zamannya. Dan termasuk guru, di antara guru-guru besar Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Bahkan al-imam al syafii menghafal kitab al-Muwatta' milik al-imam Malik bin Anas. Suatu hari datang kepada beliau. Seseorang dan dia mengatakan membacakan ayat yaitu firman Allah al-Rahmanu alal-ashis Kemudian dia mengatakan, kifas dawa. Membacakan ayat ini di depan Imam Malik, kemudian mengatakan kepada Imam Malik bagaimana istiwa Allah azza wajalla bertanya tentang bagaimanakah kaitihnya maka al-Imam Malik dan beliau adalah Imam Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang di aku ikuannya dan beliau adalah in ad adalah ulama dari Imam Asy-Syafi'i Beliau mengatakan di hadapan murid-muridnya di hadapan yang lain Al-istiwa' ma'lum. Al-istiwa' ma'lum. Istiwa' itu makna-maknanya adalah ma'lum. Istiwa' maknanya adalah ma'lum, yaitu di dalam bahasa Arab Wal iman bihi wajibun. Dan beriman dengan adanya istiwa' yaitu dengan istiwa' Allah Azza wa Jalla adalah wajib. Al-istiwa'u ma'lum, ma'lum wal kayfu majhul. Istiwa' itu maknanya maklum Artinya orang yang pernah belajar bahasa Arab ketika mendengar kalimat istawa, dia memahami makna istawa. Al-kayfu wal kayfu majhul, tetapi tata caranya bagaimana Allah beristiwa', maka ini majuhul yaitu tidak kita ketahui. Allah tidak memberitahukan kepada kita tentang bagaimana Allah Beristiwa Allah hanya mengabarkan bahawa Allah beristiwa. Adapun bagaimananya maka Allah tidak mengabarkan kepada kita. Olehnya itu boleh mengatakan al istiwau ma'lu wal kee muja'huul. Tata caranya tidak diketahui dan tidak boleh kita membuat tata cara sendiri atau menghayalkan atau mengatakan istiwa Allah sama dengan istiwa-nya bulan. Atau istiwanya Allah sama dengan istiwanya makhluk. Ini tidak boleh. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian boleh mengatakan, وَالْإِمَانُ بِهِ وَاجِبٌ Beriman bahawa Allah beristiwa, hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh seseorang mengingkari dan mengatakan, Allah tidak beristiwa. Padahal Allah SWT mengatakan, الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِيْتَوَى Siapa yang lebih mengetahui, tentang dat Allah daripada Allah sendiri Tadi sudah kita sebutkan Cara untuk mengenal sesuatu ada Tiga cara Mungkin melihat Atau melihat yang semisal Atau mendengar kabar tentang Sesuatu tersebut Allah mengabarkan bahwasanya Allah beristiwa Di dalam ayat-ayat yang lain Selain ayat ini Dan Di sana ada tujuh ayat yang isinya Allah SWT beristiwa Menunjukkan tentang Hakikat dari Sifat ini Kemudian beliau mengatakan Walaimanu bihi wajib Wassualu amrum bid'atun Bertanya Tentang bagaimana Allah beristiwa Ini adalah sesuatu yang bid'ah Artinya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Tidak ada di antara sahabat yang mereka kita kenal semangatnya di dalam menuntut ilmu agama menghapal Al-Quran menghapal sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkan isinya tetapi tidak ada di antara mereka satu pun yang bertanya kepada Nabi SAW Ya Rasulullah bagaimana Allah beristiwa beriman dengan bahwasannya Allah beristiwa adalah wajib tetapi bertanya tentang bagaimananya ini adalah perkara yang diharamkan dan ini adalah perkara yang minta ah. kemudian setelah itu beliau menyuruh untuk mengusir orang yang bertanya tadi mengusir orang yang bertanya bagaimana Allah beristighom ini menunjukkan kepada kita dan contoh bagi kita semua bagaimana imam di antara imam-imam al-sunnah wal-jamaah mereka menerangkan kepada umat tentang kewajipan kita untuk menetapkan apa yang Allah kabarkan Allah mengabarkan bahasanya Allah beristiwa Allah SWT mengabarkan di dalam Al-Quran Bahasanya Allah memiliki dua tangan Maka kita yakini Allah SWT Di antara sifatnya adalah memiliki dua tangan Tetapi ingat Tidak boleh kita menyerupakan tangan Allah Dengan tangan makhluk. Tangan Allah Sesuai dengan keagungan Allah Azza wa dan tangan makhluk sesuai dengan Kelemahan kita sebagai seorang makhluk Tidak ada di dalamnya tashbih Tidak ada di dalamnya penyerupaan Allah dengan makhluknya Menetapkan bukan berarti kita Menyerupakan Allah dengan makhluk Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari Seandainya kita Didatangi oleh seseorang Dia membawa Seekor hewan yang tidak pernah dilihat oleh diri kita Ditaruh di dalam kantong atau di dalam karung Kemudian mengabarkan kepada kita Di dalam karung ini ada seekor Hewan yang dia memiliki mata Yang dia memiliki apa? Mata Dan kita belum pernah melihat hewan tersebut Ketika kita mendengar kabar ini dari teman kita Pertama Paham tidak kita tentang makna mata yang diucapkan oleh teman kita? Paham tidak? Paham. Kita tahu makna apa? Makna mata. Karena kita juga punya mata dan kita pernah melihat apa yang dinamakan dengan dengan mata. Ketika dia mengabarkan kepada kita bahasanya hewan ini memiliki mata, kita paham makna tentang apa? Mata. Sebagaimana tadi. Al-Imam Umarik mengatakan Al-Istihwahu ma'lum Makna istiwa di dalam bahasa Arab Ini adalah ma'lum Kita tahu maknanya Taib. Tetapi ketika kita mengatakan Dia memiliki mata Sebagaimana kabar dari teman kita ini Apakah berarti kita Meyakini bahwasannya mata Makhluk ini sama dengan Mata kita Jawabannya tidak Kita paham maknanya mata tetapi ketika kita mengatakan dan meyakini dia memiliki mata Bukan berarti kita meyakini bahwasannya makhluk yang ada di, di dalam kantong ini Matanya sama dengan mata kita Atau matanya sama dengan mata kucing Karena dia mengatakan ini belum pernah kita lihat Tapi kita yakin dia memiliki mata dan matanya tidak sama dengan Tidak belum tentu sama dengan mata, mata kita Ini diantara makhluk Namanya sama Tetapi belum tentu hakikatnya apa? Berbeda Dia memiliki mata Dan kita juga memiliki mata Tetapi mata dia lain dengan mata yang kita miliki Dan ini semisal dengan Kabar-kabar tentang nikmat-nikmat Surga yang Allah Kabarkan kepada kita Allah SWT mengabarkan bahwa di dalam jannah Di dalam surga ada fawakih, Ada buah-buahan dan di sana ada khamar, ada minuman keras Dan di sana ada air Di sana ada sungai dari asal, dari madu Di sana ada bidadari, di sana ada rumah Di sana ada pohon-pohonan, di sana ada istana Paham tidak kita tentang kalimat-kalimat tersebut? Paham. Kita mengenal dan memahami makna buah-buahan kita mengenal apa makna istana? Apa makna rumah? Apa makna air? Apa makna sungai? Kita memahami. Tetapi apakah kita meyakini dalam hati bahasanya rumah di surga sama dengan rumah di dunia? Tidak. Apakah kita meyakini dalam hati apakah istana di surga sama dengan istana di dunia? Tidak. Istana di sana dan rumah di sana, kenikmatan yang di sana. Jauh lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan yang ada di di dunia. Namanya sama, tetapi hakikatnya berbeda Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan: Wa utu bihi mutashabihah, wa utu bihi mutashabihah. Mereka, yaitu penduduk surga didatangkan untuk mereka sesuatu yang serupa. Maksudnya serupa dengan apa yang mereka lihat di di dunia. Dengan itu Ibn Abbas. Rasulul anhumaghlub ketika membahas kita tadi mengatakan laisa mimma fid dunya mimma fil akhirah illa asma laisa mimma fid dunya mimma fil akhirah illa al asma tidak ada sesuatu di dunia dibandingkan dengan apa yang ada di akhirat kecuali namanya saja hakikatnya berbeda jadi nama yang sama bukan berarti apa mengharuskan hakikatnya berbeda. Demikianlah sikap ahlu sunnah wal-jamaah. Ketika dia menetapkan Allah SWT memiliki sifat ini, memiliki sifat ini sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran atau digambarkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah yang sahihan, bukan berarti mereka menyerupakan Allah dengan, dengan mahluk. Oleh karena itu al mengatakan Allah SWT tidak serupa dengan Al Anam dengan makhluk. Kemudian Allah Maha Kemudian beliau yaitu Al Mu'allim mengarang mengatakan melanjutkan ucapan beliau Hayun la ya mutu, la ya namu. Beliau mengatakan Dia Allah Swt adalah Hayun yang maha hidup, la yamutu mutu dan tidak akan meninggal. Qayyumun La yanam Dan Allah SWT Dia la al-qayyum Yang maha berdiri sendiri Yang maha bangun La yanam Dan Allah SWT Tidak tidak tidur Ini adalah Kalimat selanjutnya Yang ingin disampaikan oleh pengarang, Yaitu keyakinan ahlu sunnah Bahawa Allah SWT Adalah khayyum La yamutu, Qayyumun La yanam Allah SWT Maha hidup tidak meninggal dunia Dan Allah SWT adalah Qayyum Yang maha berdiri sendiri, yang maha bangun Dan Allah SWT tidak Tidak meninggal Di antara nama Allah Azza Wajalla adalah Al-Hayyul Qayyum Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Ayat yang 255 Yaitu di dalam, surat, di dalam ayat Kursi Allah SWT mengatakan Allahu la ilaha illa huwan Hayyul Qayyum Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali dia Al-Hayyul Qayyum dialah yang hayyul Al-Qayyum al, al hayy artinya adalah maha hidup Al-Qayyum artinya adalah yang maha berdiri sendiri Tidak membutuhkan makhluknya Jadi di dalam ayat yang lain Allah SWT ta maha ta'ala Alif Lam min Allahu la ilaha illa huwal hayyul Qayyum Nasrallahaleykalikita Mabilham, itu di dalam surat Al Imran, menunjukkan tentang tetapnya dua nama ini yaitu Al Hayy dan yaitu Al Qayyum bagi Allah Azza Wajalla. Al Hayy artinya adalah maha hidup. Allah Swt memiliki sifat Al Hayy, yaitu hidup dan kehidupan Allah adalah kehidupan yang sempurna. Tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diiringi dengan ketidakadaan. Tidak didahului dengan tidak ada dan tidak diakhiri dengan kematian. Ini adalah kesempurnaan di dalam, di dalam sifat hidup bagi Allah Azza Wajalla. Adapun manusia maka mereka memiliki sifat hidup. Tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kekurangan. Diawali dengan ketidakadaan. Semuanya kita dahulu tidak ada. Kemudian diakhiri dengan apa? Dengan kematian. Berarti kita memiliki sifat hidup. Tetapi sifat hidup yang kita miliki adalah sifat hidup yang penuh dengan kekurangan. Tidak sama dengan sifat hidup yang Allah miliki. Dan Sudah kita sampaikan tadi. Samanya nama... Bukan berarti kita menyamakan hakikat ini. Allah memiliki sifat hidup dan kita memiliki sifat hidup. Tetapi sifat hidup yang Allah miliki tidak sama dengan sifat hidup yang dimiliki oleh oleh manusia. Kemudian al-qayyum yang artinya adalah yang maha beri mereka membutuhkan Allah di dalam masalah rezeki, di dalam keselamatan, di dalam masalah-masalah yang lain. Sangat butuh dengan Allah Swt dan tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa lepas dari Allah Azza Wajalla. Hadapan Allah maka dia adalah Al qayyum dan ada sebagian ulama yang mengatakan bahasanya Al Hayy Qayyum ini adalah nama Allah yang paling agung yang disebutkan di dalam hadis apabila kita berdoa dengan menggunakan Al Hayy Qayyum maka akan diijabai oleh Allah Azza Wajalla. Jika du'a ya bihi hajab dan jika su'ila bihi Allah, apabila kita berdoa dengan kedua nama ini maka Allah akan mengijabahi. Dan apabila kita meminta kepada Allah dengan menyebutkan dua nama ini, maka Allah akan memberikan kepada kita isi permintaan kita. Ada di antara ulama yang menguatkan bahwasanya Al-Hayyu Qayyum adalah nama Allah yang paling agung. Dan para ulama berselisih pendapat ada di antara mereka yang memuatkan Bahasanya nama Allah yang paling a'lam, yang paling agung Adalah lafzul jalala, yaitu kalimat Allah Itu nama Allah Allah, dan adalah lafzul jalala Hilaf di kalangan para ulama Dan seyugiannya, bagi seorang muslim Menyebutkan nama-nama tersebut di dalam Berdoa kepada Allah Azza Wajalla. Mengatakan ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Kemudian meminta kepada Allah permintaan dan diharapkan dengan demikian iaitu dengan menyebutkan nama Allah, Allah dan juga Al Hayyu dan juga Al Qayyum maka dikabulkan doanya. Di dalam al Quran Allah mengatakan: "Wahai Allah yang Asmaul Husna, fadzahu bia". Dan Allah Swt memiliki Asmaul Husna maka dalam kalian berdoa dengan nama-nama Allah tersebut, itu nama-nama Allah yang yang husna. Hayyun la yamud wa qayyumun qayyumun la yanan. Dialah Allah SWT yang maha hidup, yang tidak akan meninggal dunia, dan Allah SWT maha berdiri sendiri dan tidak dan tidak tidur. Kemudian beliau mengatakan, rahimahullah khalikun bila hajatin Razikun bila mu'natin Khalikun bila hajatin Razikun bila mu'natin Yang artinya Allah SWT harus kita yakini bahwa Allah SWT adalah Khalid Allah SWT adalah yang maha Mencipta Bila hajatin Allah SWT menciptakan Dan Allah tidak butuh dengan Yang diciptakan Allah SWT menciptakan makhluk, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia, menciptakan jin. Bila hajatin, dan Allah tidak butuh dengan makhluk-makhluk, tersebut. Tapi sebaliknya kita yang butuh kepada Allah SWT. Allah menciptakan kita dan Allah tidak butuh dengan kita. Bahkan Allah tidak butuh dengan ketaatan kita kitalah yang butuh untuk taat kepada Allah azza wajalla Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa ma jinna wal insa illa liya'budun ma minhum min wa ma uridu ay yu'budun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhulmati Jadi Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu Tidaklah aku menginginkan dari mereka rezeki dan aku tidak menginginkan dari mereka supaya mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin sesungguhnya Allah dialah yang Maha memberikan rezeki dan dialah yang dzul quwwatil matin yang memiliki kekuatan yang sangat yang sangat kuat. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya ayuhan Antumun fukara'u ilallah Wallahu huwal ghaniyul hamid Wahai manusia Kalian semuanya adalah Fukara'u ilallah Kalian semua Sangat butuh, sangat fakir kepada Allah SWT Wallahu huwal ghaniyul hamid Dan sesungguhnya Allah Dialah al-ghani, dialah yang maha kaya Al-hamid Dan dialah yang maha terpuji. Allah yang ghani, Allah yang maha kaya Dan tidak butuh dengan kita Bahkan Allah tidak butuh dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Dan tidak akan menambah ketaatan yang kita miliki, yang kita lakukan. Tidak akan menambah kekuasaan dan kebesaran Allah Azza wa Jawa. Allah SWT maha besar dan Allah maha kuasa. Meskipun kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Kita lah yang butuh sebagai manusia, sebagai hamba untuk taat kepada Allah Azza Wajalla. Disitulah kita akan tenang. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Taubatainulkuhul. Allah dina'amanu. Taubatainulkuhulum Bismillah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Taubatainul. Ketahuilah dengan berfikir kepada Allah dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi menjadi tenang. Beribadah di antara faedahnya adalah kita mendapatkan ketenangan hati. Dan di dalam sebuah hadis. Rasulullah s.a.w. menceritakan tentang hadis Qudsi. Itu Allah s.w.t. mengatakan dalam hadis Qudsi. Ya ibadi, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum majinnakum, Kanu ala atqa kalbi rajulin wahidin minkum. Ma zada thalika fi hulkishayyan. Ya ibadi, Lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum majinnakum, كانوا على أفضل قلب رجل رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي ما نقص ذلك في ملك شيئا. ومن الله ما تكل لو أن أولكم يا عباد لو أن أولكم وآخركم وانسكم دلكم كانوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألتهم. Ma nafas thalika mimma'inni, illa kama yankusul miqyad, ila udhkila al-mahram. Allah mengatakan di dalam halis Qudsi, wahya hamba-hambaku. Seandainya orang yang pertama-tama dari kalian dan orang yang paling akhir. Dan seluruh manusia dan seluruh jin. Semuanya berada di atas hati orang yang paling bertakwa di antara kalian. Adanya semuanya yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang paling tinggi. Semuanya bertakwa kepada Allah, baik manusia maupun jin yang dulu maupun yang sekarang semuanya bertakwa kepada Allah dengan tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Allah mengatakan ma zada dzalika fi Yang demikian tidak akan menambah kekuasaan-Ku sedikit pun. Karena Allah SWT dia adalah Malik. Dia adalah Maha Raja, Maha Berkuasa. Tidak bertambah kekuasaan Allah hanya karena ketaatan yang kita, yang kita lakukan. Kemudian Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang awal di antara kalian dan orang yang akhir, manusia maupun jinnya, mereka semua bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan yang paling kol, yang paling besar. Semuanya bermaksiat kepada Allah dengan kemaksiatan yang paling yang paling besar. Mana kaudza nikam mulki sai an. Yang demikian tidak akan mengurangi dari kerajaanku sedikit pun. Tidak akan memudarati Allah. Allah SWT wa menceritakan tentang Nabi Musa, qala Musa, in tamkurantum qwamtil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun hamid. Seandainya kalian wahai kaumku Kufur kepada Allah dan seluruh yang ada di permukaan bumi maka sesungguhnya Allah Swt maha kaya dan Allah maha terpuji. Kufuran yang kalian lakukan tidak akan menghinakan Allah dan tidak akan mengurangi dari kekuasaan Allah azza wajalla. Dan Allah antara kalian dan orang yang akhir, manusia dan juga jinnya mereka bersatu dalam satu tempat. Kemudian semuanya berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah apa yang dia inginkan. Meminta kepada Allah apa yang dia inginkan semuanya. Kemudian aku berikan masing-masing dari mereka permintaannya dan aku kabulkan. Ma nakosoda, nekamim, ma endi. Maka yang demikian tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, kecuali seperti seperti uh, jarum yang udah kilar al bahr, iaitu yang dimasukkan ke dalam ke dalam lautan. لا ينقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص مقدار إذا أدخل البحر seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian di sana ada bekas dari air yang ada di jarum tersebut. Ini adalah semua perumpamaan menunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan berkurang dengan permintaan yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti Allah SWT... Sebagai yang diucapkan oleh Muallim di sini, khalifun bila haja Allah menciptakan kita semua, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan manusia dan seluruh makhluk dan Allah tidak butuh dengan diri kita. Seandainya seluruh manusia kafir, maka ini tidak akan memudaratkan Allah perbakaan, tidak akan memudaratkan Allah dan tidak akan memeranggai dari kekuasaan Allah aja wajah. Kemudian beliau mengatakan razikun bila mu'nah. Razikun bila mu'nah. Allah SWT, dia lah yang memberikan rezeki. Dan Allah memberikan rezeki tanpa mu'nah. Jadi maksud dengan mu'nah adalah beban. Allah memberikan rezeki dan tidak ada beban bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang berat bagi Allah untuk memberikan rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala mu'atadhan wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizquha wa ya'lamu musta'oraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin Tidak ada sesuatu yang berlata di permukaan bumi Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Dialah yang memberikan rezeki kepada makhluk tersebut Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk tersebut Bahkan Allah menulis rezeki bagi mereka sebelum mereka ada di dunia. Sebulan si akan mendapatkan rezeki sekian. Sebulan si akan mendapatkan rezeki sekian. Dan tidak mungkin dia mengambil rezeki orang lain. Dan tidak mungkin orang lain mengambil rezeki dia. Dan tidak akan dia meninggal dunia sampai rezeki yang terakhir yang sudah Allah tulis dahulu sampai kepada orang tersebut. Seandainya rezeki tersebut ada di dalam lautan Atau di atas gunung Misalnya Allah SWT akan mendatangkan rezeki tersebut Kalau itu memang sudah ditulis oleh Allah SWT lagi Di dalam rahimah Allah memberikan rezeki kepada makhluk Bila mu'na tanpa ada beban Tidak ada beratnya Dan ini berbeda dengan manusia Ketika dia sebagai seorang kepala keluarga Dan menjadi tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah Maka dia harus bekerja Berkeringat Memantin tulang Ini adalah Memberikan nafkah tapi dengan dengan cara yang Dengan cara pembebanan Atau dengan sesuatu yang memberatkan Dia harus bekerja Adabun Allah SWT memberikan rezeki kepada makhluk Maka Allah SWT lakukan itu semua dengan Bila mu'na Yaitu tanpa adanya beban Dan seperti yang tadi disebutkan di dalam hadis. Ada kursi bagaimana seandainya manusia Dan jin semuanya berkumpul Meminta kepada Allah dan Allah berikan Semua permintaan Maka itu tidak akan mengurangi Dari kekuasaan Allah sedikit dialah Allah SWT raziqun bila mu'na Memberikan rezeki tanpa Adanya beban Mumitun bila makhafah Mumitun bila makhafah Ba'itun bila masyapah Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mematikan Bila makhawbah tanpa adanya takut Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mematikan makhluk Mematikan manusia, mematikan hewan dan mematikan makhluk yang lain Bila makhawbah Allah lakukan itu semua Tanpa adanya kekhawatiran akibatnya Atau takut dengan makhluk tersubat, tidak Karena Allah subhanahu wa ta'ala dialah Al-Kahar ialah al, -Qahar, al, al -Qahar, yang Maha Menguasai. Allah Swt telah mematikan makhluk dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut. Dalam Al-Quran Allah Swt telah mengatakan, menceritakan tentang kisah kaum Ad. فَتَذْبُوْهُ فَعَمْرُوْهَا فَدَمْدَمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَاهَا وَلَا يَقَافُهُمْ بَعْدَهَا Allah Swt telah menghancurkan mereka itu kaum Ad. Dan Allah dzahir kalau fukobah Allah tidak takut tentang akibat dari penghancuran Allah swt dan pembinasan Allah kepada kepada Allah, Allah membinasakan Allah mematikan dan Allah tidak takut tentang akibatnya dan ini berbeda dengan makhluk Terkadang dia mencelakakan orang lain membinasakan orang lain dan tentunya dalam matinya dia takut. Dibalas oleh keluarganya, dibalas oleh temannya dan seterusnya. Adapun Allah swt, maka Allah mumitun bila makhluk Allah swt mematikan, membinasakan. Allah tidak takut ketika Allah swt membinasakan makhluknya. Ba'ithun bila mashyakkan Allah swt membangkitkan bila mashyakkan tanpa berat. Jadi Allah membangkitkan manusia di hari kiamat. Yang sebelumnya hancur lebur menjadi tanah, Allah Subhanahu Wa Taala bangkitkan, kembalikan menjadi makhluk yang sempurna bila masyarakat tanpa rasa berat. Adalah firman Allah Swt. "Ma'akalqum, wa la baqtum illa tanf sin wa'hidah" di dalam penciptaan kalian dan juga kebangkitan kalian kecuali seperti jiwa yang satu. Artinya Allah Swt. menciptakan manusia yang banyak dengan menciptakan satu manusia, membangkitkan manusia yang banyak dan juga membangkitkan manusia yang satu. Ini sama saja, semuanya mudah bagi Allah Azza Wajalla. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan: Wahyu Alladhi yabdul Qalqa, thumma yuaidhu, wahwa ahwanu alaih. Jadi ialah Allah Swt yang telah memulai penciptaan, dan ialah yang akan mengembalikan. Dan yang demikian adalah mudah bagi Allah Swt. Yang demikian adalah mudah bagi Allah. Kemudian Allah S.W.T mengatakan di dalam yang lain awalam yarau kaifa yuzilu Allahu makhlqa thumma yu'iduhu inna dhalika ala Allah yasir Apakah mereka tidak melihat bagaimana Allah S.W.T telah memulai penciptaan maka Allah S.W.T akan yu'iduhu akan mengembalikannya inna dhalika ala Allah yasir sesungguhnya demikian adalah sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Menunjukkan tentang Apa yang telah disampaikan oleh mu'alif Oleh pengarang Bahasanya Allah SWT Ba'ithun bila masyakta Allah SWT akan membangkitkan manusia Tanpa adanya Beban dan itu adalah Sesuatu yang sangat mudah bagi Allah SWT Membangkitkan satu orang Membangkitkan seratus Membangkitkan seribu Jutaan manusia Semuanya itu adalah ia ya, sirun semuanya itu adalah mudah dan sangat mudah bagi Allah. Azza wa Jalla. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan shalawatkan kita. Lanjutkan pada kesempatan yang akan, akan datang di tempat yang sama di waktu yang sama. Baik. Mungkin ada satu pertanyaan dari jemaah sekalian sebelum kita tutup. Ya. Kita meyakini bahwasanya Allah swt beristiwah dan artinya adalah meninggi atau beristakom yaitu menempati atau bersemaya. Allah bertafaa was takom Allah swt beristiwah dia meninggi dan Allah menetap. Apakah apabila seseorang menetapkan yang demikian seakan-akan ya Allah swt membutuhkan kepada tempat. Kita sudah katakan. Bahwa istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya makhluk. Istiwa yang membutuhkan yang lain, itu adalah istiwanya makhluk. Tapi istiwa Allah tidak demikian. Allah beristiwa di atas ars dan Allah tidak butuh dengan ars. Ars adalah yang butuh kepada Allah Azza Wajalla. Jadi bayangan kita, maka ini adalah sesuatu yang mahdur di dalam syariat. Bayangkan yang kita bayangkan itu adalah istiwa makhluk Adapun istiwa Allah Azza wa Jal, Maka tidak sama dengan istiwanya makhluk Jadi istiwa yang seakan-akan di situ membutuhkan yang lain Itu adalah istiwa makhluk Seorang raja beristiwa di atas arusnya Di atas singgah sananya Dan dia butuh dengan singgah sananya Seandainya singgah sananya Runtuh maka dia jatuh Ini adalah istiwa apa? Makhluk Adapun istiwa Allah maka tidak demikian. Allah ulul Allahul Allah maha Allah, Allah, kaya dan Allah adalah al-Qayyum yang maha berdiri sendiri dan Allah adalah As-Samad, makhluk yang butuh kepada Allah dan Allah tidak butuh dengan makhluk. Jadi sekali lagi, istiwa Allah tidak sama dengan istiwa istiwa makhluk. Allah taala a'la alam. Tuhan. Bolehkah kita menggunakan Bolehkah kita menggunakan kata Tuhan ketika berdoa? Tidak masalah. Karena Tuhan adalah terjemahan dari kata Arab yang di dalam ya, bahasa Arab. Maka terjemahan dalam bahasa kita adalah Tuhan. Itu sesuatu yang disebab. Kita mengatakan, ya Tuhanku Ya ya Rabbi, ya Tuhanku tidak masalah Ini adalah terjemahan dari kata Rabb di dalam bahasa Arab. Dan adapunnya kita menggunakan kata Rabb. Ya kita mengatakan ya Rabbi, ya Allah. Maka inilah sini adalah nama-nama di antara nama-nama Allah SWT al taala. kemudian Allah Al-Hayyu, Al-Qayyum, al rahman Ketika berdoa kita sebutkan nama Allah azza wajalla wallahi asmaul husna pada umumnya Allah s.w.t memiliki nama-nama yang husna dan kalian berdoa dengan nama-nama tersebut. Adapun kalimat tuhan maka ini bukan nama Allah. Yang terjadi kita berdoa dan meminta kepada Allah dengan menyebutkan apa? Menyebutkan nama Allah azza wa jalla itu dengan menggunakan bahasa bahasa Arab. Allah taala a'lam wa billahi tawfiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.